Goeiemorgen, dit is weer saterdag en jy keir saam met William Minnick op wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. So staan op en asem diep in en blaas dan al die stress en slechte energie stadig uit. Ga nou en maak koffie en sommer lekker ontbijt ook en gaan haal jou pen en dagboek en kom keir saam met my, so dat kan help beplan aan jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite. Terwyl jy jou koffie in ontbijt maak, Kan ek vir jou voor Bonnie Tyler met Have You Ever Seen the Rain en Bon Jovi se uh, Bed of Roses speel? Dit was Body Tyler met Have You Ever Seen The Rain? Dit is iets wat die kapenaars hulle self afgevraad tot en met omtrend so'n week terug waar het begin so beginne starig en sachtjes beginne reen het en dan Bon Jovi's Bed of Roses. Ek krijg saam met William op wat nou waar ek jou gaan help om die naweek en weekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Nou voor ek gaan kyk na die motor en motorfietsgees driftige sy naweek gaan ek eers kyk wat die weer gaan maak. Een mens moet toch weet of jy jou soonsanbreel of reen sambreel moet saamvat. En dan gebruik ek een webwerf, why are .no. is dit die mees akkiraatste. Dan kom ons gaan kyk sommer, redelinghuis, weer geen reenie, al is hier een paar wolkies in die licht, temperatuur 22, sondag 27, maandag 26. Dan gaan ons bykie ooskaap toe, daar so het net Queenstown, vandag so drie druppels reen, En die temperatuur is Bishu, 23, 20 en 30. Gramstad, 24, 19 en 30. Port Elizabeth, 22, 21 en 32. Queenstown, 25, 18 en 24. En Uitenhage, 26, 22 en 34. Gaan kyk by die vrystaat, daar is Bloemfontein en Boccia Bello gaan maandag so'n paar drippels reenkrui. Temperatuurde, Bloemfontein 24, 25 en 21. Boccia Bello 24, 25 en 21. Kroonstad 25, 25 en 22. Virginia 25, 26 en 22. En welkom met al die cirkels 24, 25 en 21. En dit nie die welkom maakje wat voor die deur leen nie gaan ons bieke Gauteng toe. Daar so is geen reenvoorspel vir die naweek vir enige plek in Gauteng nie, temperatuur benauw nie, 23, 23 en 21, Johannesburg, 22, 21 en 20, Pretoria, 25, 25 en 23, Soweto, 23, 22 en 21, en Tembiza, 24, 23 en 21. KwaZulu Natal het omtrent die hele KwaZulu Natal het omtrent in Sondag het hulle reën temperature Durban 26 23 en 26 Newcastle 27 20 en 24 Pietermaritzburg 27 19 en 26 Richards Bay 27 24 en 26 en Vrijheid 25 20 en 21 Dan gaan ons na Limpopo toe. Daar so het net Louis Trigaard, so 2 druppels reensondag en maandag. Temperatuur Louis Trigaard 28, 26 en 20, Bokopani 29, 28 en 25, Palaborwa 32, 31 en 26, Polokwani 27, 26 en 23, en Warmbad 27, 27 en 25. Dan om Pumalanga, daar is het slechts Nelspreid, zondag en maandag, bykie reen. Temperatuur, Betel, 24, 24 en 22, en Balensle, 24, 24 en 22, Middelburg, 25, 25 en 23, Nelspreid, 28, 26 en 22, en Witbank, 24, 24 en 22 dan die Noordkaap. Die Noordkaap het Koolsberg so twee druppels reen morgen, en dan maandag het die hele Noordkaap omtrend reen. Koolsberg, temperature 24, 24 en 19, de Aar 24, 27 en 20, Kimberley 27, 27 en 22, Appington 29, 30 en 24, en dan Warrenton, 27, 27 en 20. Gaan ons Noordwestprovincie toe? Daar so het ook nie Potjefstroon en Klerksdorp reen die nawek. Temperatieren Brits, 27, 26 en 24. Klerksdorp, 25, 25 en 24. Mabatu, 25, 26 en 24. Ook nie, 25, 25 en 24. Potjofstroom 24, 25 en 23, en Rustenburg 26, 25 en 24. En dan die laaste, maar nie die minste nie, die Westkap. Ek die beste gehou vir laaste. Geen reen vir die jylle naweek nie, en die temperatuur is Kaapstad 18, 21 en 20, George 18, 20 en 30, Noorderperl 20, 26 en 27, en dan woester, 22, 22 en 31. So dit is dan dit vir die weer vir die naweek. So kom ons gaan kyk wat gaan aan in die motor en motorfietsgeersdriftige se wereld vir die volgende naweek en week. Ons begin by die CMC GPS track weekend, dit vind plaas by Pakisa in Orendals Ris, en dit is van die 6e tot die 8e april, en dit is heel dag aan die gang. Een volle naweek kost 990 rand per persoon, saterdag, as jy net vir saterdag gaan, gaan dit 690 rand per persoon wees, en sondag alleenlik is 500 rand per persoon. Dan die Playboys Birthday Day Joel, is by Bikers Pitstop, by Walfers by Namibie, en dit is van die 6de april van gister af tot die 7de april toe. Dit begint 10 die ochend en dit is heeldag aan die gang en die kostes daar is gratis. Ek sê, daar is levendige muziek, kost en drankjes beskikbaar en daar ook speeliekies en dan kan je jou motorfietsvaardighede ook daar gaan toets. Ek weet nie of hy halie so lekker aan die sandduine gaan rij nie, maar ek kan hy maar gaan vat en kyk. Dan die Road Eagle 3 Annual Rally vind plaas by die botanische tuine in Queen Williamstown, van die 6e tot die 8e april, en dit is heeldag dag, kostes 180 rand per persoon, en dit is die 21ste keer wat hulle dit doen, hulle sê as baie prijse om te wen, dan die Swartland Rally 2018, vind plaas by die Moureusburg Skougrone, en dit is van die 6e tot die 8e april, en dit is heel aan die gang, 70 rand per persoon, en as jy dan een badge ook bysoek, dan is het 20 rand extra. En kinders onder 10 is gratis. So is een lekker familie naweek, vir die motorfietsgeestriftigers, en vir die kinders daar so. En as, as heel naweek, mysiek kostaliekies, trekkeritte, springkastele, en nog vele meer. Dan die Dragon Angels Motorcycle Club sleep Sleepover, vind by Seabreeze Park in Langebaan plaas, En dit is van die 6 april, die hekke maak om 8 uur oop Dit hou aan tot die 7 april En hulle maak eers weer 11 uur oop Kost is 120 rand, sluit jou metaal badge in Sê als lekker kampplekke En jy kan die pret gaan geniet, baie prijse te wen Kostaliekies, kontantkroeg En dan sê hulle ook so, sê hulle wil die westkies een bykie wilder maak So daar is nog een later in die jaar op pad lange baan maar vereers is het net hierdie rally, daar in Langebaan hierdie naweek. Dan Megaforce Carltonville Charity Tin Run 2018, uh, vind plaas by die Megaforce Motorfietsklap in Carltonville, derde laan welverdiend Carltonville. Dit vind plaas by die 7-8 april en dis heeldag aan die gang, hekke maak 9 uur oop. So die kost is daar een 60 rand plus een blikkie kost of ou kleren. En dan sluit dit jou materiaal badge in. So al die donaties gaan aan die NG Oberhol Service en Everest Foundation. So die is ook as lekker levendige vermaak door verskillende kunstenaars en as a spielekies en a kontantkroeg en koststaliekies ook. Dan is dit die Urban Fellows Charity Day Joel. Die plek is die Stanza Bupapi sportgronde in Mameloudi, Pretoria en dit vind die 7de april plaas en is ook heeldag aan die gang in die hekke maak 9 hier oop. Kost is, is 100 rand per persloon en dit sluit een metaal badge in. Parkering is 20 rand en as jy jou eie coolerbox wil ingvat is dit nog een extra 50 rand. Dan wheels on fire vind plaas by die snijkpit in Stikland Kaapstad vir dag en is die heel dag aan die gang Kostus is 50 rand en dit sluit jou badge in Ek sê daar is kost en prijse te wende na sy meneer en mevrou wheels on fire en dit klink sommer net lekker daar Dan die Animal Charity run vind plaas by die Stone Pub in Oordendals Ris 7 april en het begin 10 hier die ochend Ek sê die route wat hulle gaan ry is 10 hier by die Stone Pub in Oordendals Ris dan 11.30 is hulle by die Splashpap in Riebeekstad, en 13.30 by die Notas Takeaways in Odendals Ris, en dan 15.30 is hulle weer by die Stonespap. Kost is 60 rand en een blikkie kos of een sakkos. En dan krij jy ook natuurlijk jou badge in de burger en chips, en dan is nog ook prijs so om te wen. Ek hoop dat die manne gaan by elke pub een paar knertsies maak nie. Dit gaan die motorfiets ruierei baie interessant maak. En die Naughty by Nature Bash, wind plaas by 14 Toyata straat, Randfontein in Zuid-Afrika. 7 April, en begin 10 hierdie ochend, kostes is 60 Rand, sluit een metaal of materiaal badge in, en hulle sê, daar is lekker as plek vir kinders, so jy kan jou kind daar so los, terwijl jy in die ander instap, as speeliekies, en daar is ook speeliekies vir die grootmense cellen. Dan die Wild Bunch Motorfiets Dart Day, um, is by die kap Above, 80 Witbankstraat, Pumalanga. Uh, dit is van die 7de April, om 10 uur die ochend, kost het ons 100 rand, sluit metaal badge in, en dit is die lekker dag om te gaan geniet, maar dit is ook een kinder area, en speeliekies, en baie meer. Dit is die Bandits Pre-Bike Week Party, Dit is by die Tilt Resto Bar in Boksburg. 7 April en begin 11 uur die ochend. Kostus is 50 rand en alle bikers welkom. Ek sê daar gaan een levendige orkest wees, Clint and Company. Dan Bad to the Bone Joel, dit is by G.E. Brodies in Brackenfell, Kaapstad. Dit is 7 April aan die gang en begin 2 uur die middag. 50 rand per persoon en sluit een metaal badge in. Ek sê, daar lewendige muziek en vele meer en hierby seweer die aand is daar een lucky draw. Ek is mal oor lucky draws. Dan die Neon Night Joel uh, dit is by die Karma Pool Club en dit vind plaas op die 7 april om 3 die middag. Kostes is 50 rand. Dan die Brotherhood Navigator Day Joll by die Kroonpark vakantie is 13 tot 14 april en dis heel kostes is, is 100 rand, en hulle sê, dit is, uh, dit is my so vind, my so plaas op vrijdag die 13e hulle sê, daar oorslaap geriewe, en uh, hulle sê, die tariewe moet jy maar self uitvind dier die mense te contact vir die oopslaap, oorslaap geriewe, die groot feest is die saturday, mens kan nie op vrijdag die 13e feest hou nie, en hulle sê, daar is lekker vermaak, en vele meer en dan by die motorsport daar is MSI Drax by Kelani Gardens, die Kelani en dit is vandag die 7de April, kostes is, is 80 rand per persoon, Mens, kinders onder 16 is 20 rand, en dan die res, hoe kleiner jy raak, is dit gratis. So is een lekker familiedag om al die motors en die motorfietsen te, te gaan bekyk. Dit is nou een vol motorfietsprogramm vir die week, voor ek na die sportgeestdriftige se behoeftes omsien, gaan ek vir jou muziek breek, en ek speel vir jou vir Seara met painted black and disturbed the sound of silence Yeah, let's go Yeah, a stickland Mmm, it's <laughs> a kaffers Maar ek dink jy staan koud. Ja, maar so ouer die Oekraïne uit wat luister 1.6 miljoen. Ag, Ek is ernstig. Ja, hy wys hier nie. Hy hulle gee die die, die, die statistieke vir ons leer eenmal 'n een maand. Ja, sien? Ja. Kos jou R500 'n maand vir 30 secondes Advertensie. Waar is jy grootste area, oh ja, wat, wat is die grootste afrika Nou maar wat is die? Nee, rechtwoord Zuid-Afrika, hulle gaan nie veel sê, die, die plek. plek. As ek nou, as ons nou dieper in gaan na Keine, nou, we gaan seker gaan kyk, wat is die dorps, luister die mense, die meeste. lekker van dit is is as hulle nieuwe muziek kry want baie keer gee die Christeners hulle nuwe musiek as jy speel dit speel dit speel en dan gee hulle weer vir jou kom nee, dit nee, gee dit stuur vir jou met Skype of hoekom en dan laai het op jou dinges en dan trek jy dit deur Nee, ek weet ja, ek wou dit doen. Ek wou dit Ja, nee, wys Wanneer, wanneer minuweer as jy nou ander gaan speel, gaan daai jy in speel, en hy wees vir jy hoeveel minuutis muziektijd jy nog oor het, wat jy opgesit het vir nou, Thank you. Dit was Seara met Painted Black en Disturbed se Sound of Silence en ek is William Minnick met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te weplan. Dit is oe tyd vir die sportgeestdriftiges om oe bieke nader te skyf en te kyk waar die sport naweek inhoud. Oes begin met bergfietsritte die Karoo Battle of Bikes 2018 vind plaar by Leinsburg Sportgronde. Dit van die 7 april en begin 7 uur die ochend afstand om te rij daar, en die kost is, die 144 km is 390 rand, 90 km is 280 rand, en die 56 km is 170 rand. Dan die groep 1, Nissan over the moon, Mountainbike bike, en trail run, 2018, vind plaas by die Rietvlaai Zoo Farm, en dit is op die 13e april, en begin 7e hier die aand. Die 16 km bergfiets, is 120 rand die 10 km trail run is 110 rand en die 5 kilometer trail run is 100 rand dan gaan ons na die Wildcow Sun Betterball Golf Tournament wat aan die gang is tot en met die 25ste November by die Wildcow Sun Country Club is 300 rand per persloon en dit sluit jou stokke in, so gaan en gaan, beproef jou golf skills daaroor. So. Mense weet nooit jy wen dalk die hele reeks aan die einde van die jaar. En dan super rugby. Die 7de April speel die Chiefs teen die Blues 9:30 tot 11:40 by die FMG stadium, Waikato. Dan is die Brumbies teen die Reds 11:40 tot 13:45 by die Geo stadium in Canberra. En dan Emirates Lions ten die DHL Stomers, 1645 tot 1930, by die Emirates E-Line Johannesburg. Ons hoop die Stomers vaar beter as wat hulle laasweek gevaar het. En dan die Jaguars ten die Crusaders, 2335 tot 01440, by die Sarsveld Buenos Aires. So het lijk na bezige sportnaweek, so, so is weer tyd vir een muziekbreek en op die draaitafel het ek vir jou vir Timo Oudiewie met Save Me. <tong> Dit was Timo Oudiewee met Save Me en ek wonder hoeveel van julle het geweet dat hy in plaaslike kunstenaar is hier van die vrystaat. En ek is William Minnik met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Dit is nou tyd vir die meer gekunstelige dede van die beplanning waar jy die groot punte by vrouw verdien. Dit leed gauw vir die mans bykie rech help. Ons mans dinkmos dat as ons die skorrel goed gewas het dan sê ons vir ons mooi man, 2000 punte vir jou, en as jy die vuilgoed uitgevat het, nog 1000 punte, en so gaan ons dier die dag. Die uh, hartseer waarheid is werkelijk, dat by een vrou werk het nie so nie. As jy die skolgoed gewas het, krijg jy 1 punt. As jy die vuilgoed uitgevat het, krijg jy 1 punt. As jy vrou op romantiese eete uitgevat het, krijg jy 1 punt. So die geheim is, hoe om dit vir jou te laat werk, so die vrou ons met die oor toedruk het, ek gau die mans, vir na gehelp hier so, dis baie eenvoudig, ons wil ons baie effectief wees, mans is mense wat baie effectieve ding wil doen, so mense moet punte kry vir niks doen nie, dit klink ons nou baie beter, so al wat jy doen is, jy luister nou mooi, wat in die week gaan aangaan, en dan sê jy van omtrend so een week voor die tyd, hoor jy so? ek het vir ons hyn fliek bespreek, ons gaan saterdag aand fliek, maar jy sê het al een week voor die tyd van. Nou elke keer wat sy vir een van haar vriendinne gaan sê Hai weet jy, my man het vir ons een fliek bespreek Ons gaan vrijdagavond fliek Gee sê vir jou 1 punt Dit is oorvrouwse kopwerk So elke keer wat sy gaan spok by haar vriendinne Die hele week, my man gaan my die naweek uitvat Gee sê vir jou 1 punt Pinte waarvoor jy nie eers gewerk het En dan volgende week, as jy haar gefat het vir die fliek Die hele volgende week wat sy by haar vriendinne gaan spok Oor hoe jy haar uitgevat het krijg elke keer wat sy dit noem, 1 punt, so punte vir niks doen nie, so kom ons gaan kyk, die Rantse Paaskou is aan die gang, en hy was al van die 30ste maart aan die gang, by die Johannesburg Expo Centrum, en dit gaan aan to die 8ste april toe, so gaan geniet daar, so ons allemaal weet wat die Rantse skou vir een mens inhou, dit is stalliekies in uitstellings, en vlewendige vermaak, en nog meer, dan die Sound of Music, Dit is by die Theatro at Monte Cassino in Johannesburg en dit hou aan to die 29ste April. Die kostes is, is tussen 100 en 500 rand per persoon en jy kan dit bespreek by CompuTicket. Dan Parker's Comedy by Monte Cassino in Gauteng. Dit is die 4e, 15e en die 13e April om 6 uur namiddag. Die kostes is 130 rand tot 150 rand per persoon en geen onder 18 nie. So daar gaan komedie wees van Suid-Afrika en dan gaan daar een paar internationale komediante ook wees. Dan die Red Bull Music Festival 2018 van die 3de tot die 8ste April. Die kostes is 100 rand tot en met 350 rand per persoon. So dit is een jaarlikse muziekfeest wat in die gang is, en daar is lekker muziek van oor als oor. En daar is ook een nieuwe Zuid-Afrikaanse mense wat gaan optree. Dan Van der Leyen familiefeest, by die Grand West Casino in Goodwood, is 150 rand per persoon, en dit gaan aan tot die 7de april toe. So dit lekker familievermaak daar, daar is levendige kunstenaars wat singen, Ek denk, jy kan selfs sing, daar is competities om aan deel te neem, dit is net groot pret. Dan die Go Wild Sweet Tysting Buffet, 41 Hoofdstraat in die Perel, dit is een permanente event en dit is 50 rand per persoon. So jy kan lekker jouself daar gaan bederf, jy kan soveel koffie en thee drink soos wat jy wil en natuurlijk ook die eetgoed wat daarmee saam gaan. En dan die Galileo Open Air Cinema, vind op verskillende plekke plaas, dinsdag is het by die Bloemendal Wijnlandgoed in Durbanville, woensdag by die Kirstenbosteine in Nieuwe Land en donderdag by die W&A Waterfront in die Foreshore. Vrijdag is het by verskillende plekke in die Kaap. Ek weet by voorbeeld, ek denk dinsdag het hulle vir Dirty Dancing gewijs daar by Durbanville. So, kom ons gaan kyk ook sommer wat aangaan by die Nieuw Metro's en die sterk in die koste wel ons by Flix is. So ek ek by Nieuw Metro, daar so speel 7 Days in Intib, dit is een misdaad drama, en so een suspense thriller, die Avengers Infinity War, dit is so fantasie met al die superheroes, wat ons als kinders gelees het in die comics, dan is het Black Panther, wat nog altijd speel daar so, Dit is ook so'n avontuur, wetenskapsfixie, uh, rolprent. En interessant daar is dat, allemaal wat daar in speel, is uit Afrikaners, en is ook in Zuid-Afrika geskiet. Dan is daar een actie Black, wat speel Death Wish met Bruce Willis. En dan is het 50 Shades Freed, wat nog speel, in uh, Five Fingers for Marseille, dit is Weston, ek my westerns kom nou weer terug, Game Night speel, dit is een aksie komedie, en so crime mystery, No Malone vir die kinders, maar ek weet daar is een paar groot mense wat ook hou van animatie printe, Hampstead is ook so een drama, vir die mense wat hou om daarna te gaan kyk, dan Midnight Sun is ook een romantiese drama, dan Pacific Rim Uprising is ook so een wetenskapsfiksie Uh, avontuur fliek, en dan peter Rabbit, is ook so animatiefilm, A Quiet Place is a horror, dis nou as jy wil hee, die vrouwlief moet jou hier vastgryp in die theater, dan gewes jy van A Quiet Place. Rampage is ook so avontuur met Wayne Johnson The Rock wat daar in speel, dan Ready Player One is a aksie avontuur, Dit gaan oor een man wat rekenaarprogramme of rekenaarspeeliekies skryf en dan doodgaan. En dan het hy sy miljoene rande, het hy weggesteek in 'n easter egg in die speeliekie en die mense moest speel. En die jongens wat eerste die easter egg kry, hulle wen al sy miljoene of erf al sy miljoene. So jy kan vir jouself indink, daar sal die mense speel verdood. Dan Red Sparrow speel, dit ook so een suspense triller en het gaan oor een meisiekie wat nie uh, die ballet die Bolshoi-balet in Rusland kan maak nie, en dan besluit hulle om haar eder op te lei as hun spioen. Sisters, sisters is het Afrikaanse vliek, gaan oor drie sisters, wat na hulle ma oorlede is, weer by mekaar kom, en natuurlijk het allemaal uit een lopende uh, uh, uh, persoonlikhede, en hoe hulle weer by mekaar moet kom en moet saamleef dan weer Tomb Raider, is een avontuur en een gaming fliek, en dan Hell Hath no soos van Acrimony, is ook een riller, en Winchester is so een supernatural mystery, die interessantheid van Winchester is, dat het gebaseer is op een ware verhaal, van die Winchester Place, en Winchester Place is so een 7 verdieping gebouw, en elke verdieping het ons nou sy klompkamers, En die plek is bekend in Amerika dat dit hun plek is waar geeste rondloop en die plek gespook word in. En die vliek is nou juist gemaakt, so ek heb jou self indink 7 vloere volkamers, al die rillerpret wat daar gaan uitkom. Gaan kyk ons een bykie wat by die Sterkinekoors aangaan. By die Sterkinekoors speel Macbeth van Shakespeare, Cendrillion speel daar en so, American in Paris, dan Flames of Paris, wat een ballet is, I Feel Pretty, en Avengers Infinity Wars, speel ook by die Sterkennikor, Julius Caesar, wat ook in Shakespeare uh, uh, verhoogstuk is, wat speel by Sterkennikor, Gisele, die Bolshoi ballet, Here comes the grump, and Seven Days in Antibes, and Black, Five Fingers for Mars, wat uh, the Western is, Midnight Sun, A Quiet Place, speel Dark Work, The Riller, the, the Leisure Seekers, Peter Rabbit, and Ready Player One, and Acrimony, and dan speel Winchester, Film Stars Don't Die, Gringo, met Charlie Stron, en dan Goodbye Christine, Paul, The Apostle of Christ, en Pacific Rim, Uprising, en Sisters, wat te sien is daar, by Sterkinegor, Tomb Raider, en Catching Feelings, No en Meerkat Maanduig, wat ook in Zuid-Afrikaanse film is, Phantom Thread, hy het blijkbaar 6 Oscars gewen en dan Red Sparrow en Death Wish van Bruce Willis en dan het ons Game Night Loving Vincent, wat gaan oor die lewe van Vincent van Gogh en dan 3 billboards um, wat ook speel 50 Shades en Ted The Last Explorer en Lady Bird Black Panther speel ek nog steeds by Sterkynikor Itonia, dan The Shape of Water En Jumanji, welcome to the jungle. Darkest hour en in Inkeba, the wound, wat ook in Suid-Afrikaanse fliek is. So dit dan vir die flieknaweek, wat ons kan sien by die verskillende sterk kieniekors en nieuw metros in ons land. So op daar die noot het die tyd ons ingaal en is tyd om te groet. Bly veilig tot woensdag om 6 hier waar ek jou een blik op die misdaad wereld gaan gee in crime time en weer volgende saterdag om 8 hier waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsactiviteite te beplan. So wees veilig dierie week, moet nie drink en bestuur nie en hou by die spoedgrens. Ek gaan uitspeel met Theesto se Adagio for Strings. Tot ziens, tot in volgende keer. Fox Wireless. Now, this is in a kind of old path. Uh, what they do. Well, um, uh, I can break Fox Wireless what they